A vállalat vezetői eset a, a jobbik, nyilvánvalóan, csak nem hallgató, de ha beszéljünk vele. Igen, tessék? Haló? Beszélünk, meg a Cseperinből. Igen, itt vagyok, most már hallom is. Na, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat is. Szervuszt. Karintit hallgattam. És Karinti Fügyes írásaiból, már a Te Ereum Jézusról és Barabásról beszélt. Igen, igen. Teljesen megdöbbentem, én azért olvastam Karinti Fügyes dolgot, és itt most egy üveiben vagyok, a saját műhelyemben, és egy üveiben üdök. Ez jó hely. Hát ez az én műhelyem, az én publikáim, szomorú szomorúan foglalkozom, mennyi egymás. Ez egy félelmetes dolog, hogy én ezt, ö, ö, elég sok ö, olvastam Karintitől, de ezt a, a barabás és Jézus beszédéről nem olvastam. Akkor, akkor örvendetes estéd volt. Hát de figyelj, én te itt kicsit porozgattam, szigisztem, tehát egy abszolút el voltam magammal. Szóval, hogy ő kér bocsánatot barabástól. Hát igen, igen, igen, igen, igen. igen. Hát, azt hát, mondom, hogy gazdagon földolgozták ezt a témát az irodalomban. Így van, hát, és hát, hát egyáltalán a Poncius Pilátus azt mondta, hogy a nép kezébe adom a döntést. Na most, hogy nem fog aktuál politizálni semmit. Ne ne ne ne, ne, ne, ne, ne, ne, pont ez ellen dolgozom, hogy ne őrüljünk meg. És hát egyik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 De még a zenéről először is, hát nagyon köszönöm a Cepelinnek a zenéjét, és ott az amikor a hétnek volt, azt hiszem, a bevezető zené. Hát igen, voltak olyan idők, amikor nagyon divatos volt. <gül> ja, az angolban egy Jézus Krisztus szupersztárban van ez egy in your hand is my city. Ja, ja, ja. Hát ennyi. Hát az Köszönjük meg a, a tiszteletre méltó és szeretetre méltó, hogy ember, hát nyugodjál, meg, hát itt élünk e földön, azért próbálj, hogy egymást szeretni, nem? Hát én, én figyelj, én, én voltam hippie is, ne viccelj. Hát annyira alapvető üzenet és jelentés, amilyen mélyen egyet értek. csak mondom neked, hogy a történelem folyamán azért tudok ellenpéldákat mondani. De Elszállni van, nem akarunk ezt, mi túl Hát én sportoló voltam, hát azért birkoltam, csergáncsoztam, meg mit tudom, engem is kiborítottak emberek, és meg tudtam állni. Én tudtam, hogy szétfoghattam volna az embernek el. Én is megálltam, én is megálltam. Ja. Megve Eljutottam oda, hogy kibírom, ha megvernek. Hát én is kaptam az én néhány pofont, ügybe. Azért mondom, hogy a simán kibírom, ha megvernek. Állok, és nem ez a mocsok mentalitás, hogy agyonverem a másikat, mert legyőztelek, vedd már tudomásul, és megállok, megállok ott, hogy ne legyen nagy sérülés, ne legyen... Na jó, de ha vascső van a kezébe, érted, vannak nehéz helyzetek és szituációk. K a komolyabb játékom. Na köszönöm szépen, úgyhogy hallgatlak benne. Jó van, Isten köszönöm. Csáu, csáu. Mondom, hogy majd tudunk Prinsz játszani valamikor? Mert hogy, hogy azért el ne felejtsük a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 Nagyi azt kérdezte, tőlem Szabadkány, hogy nincs ebbe a kultúrában, hogy ez egy cigány fiú volt? <gül> Nagy lehet, hogy volt benne cigány, de inkább néger <gül> Ez akkor értette. Értette, a népi kultúrában se jutott el a princ, de azért ha már ilyen teniszről volt szó, értétek, hogy annyi slágált, hogy nem érdemes arról beszélni, hogy van a -e jelentősége, vagy nincs érdekes, hogy ilyen fiatalon is. Hát megint mondjuk ki a drog. A drog én nagyon kemény kaszol. Még nem tudom, nem tudom, hogy leírták-e valamit, kimondták-e. Nem tudod? Ezt, amit most te amit megfogalmaztál. Hát igen, én elsődleges hírfordulásként megfogalmaztam, én már úgy hallom, hogy mégiscsak az ópiumát az végzett vele. Te nem szoktál azért úgy lenni ilyen halál esetekkel, hogy, hogy hát azért... Főleg, ha valaki fiatalon hal meg, mert 57 az ő. Hát az, az fiatal, fiatal, hogy a vigasztani hogy magad, hogy na, reméled, hogy alkoholista volt, reméled, hogy drogozott, és egy csomó olyan dolgot nem, nem Nem számít. Azért, mert, mert akkor ez egy kicsit magyarázza, hát hogyha rád még nem vál ez a sors. Nem, nem, nem számít, mert ő egyéni sorsok vannak. A Miles Davis az, az kézett hosszú életkort élt meg, de volt ő többször rákos,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 We used to go on stage in our underwear We changed up, we got a brand new beat Now we got the sun that's poppin' in the street They all stare, can I help you? Everybody jam, cause this party's going ham Just stare, can I help you? Ain't nobody stopping cause we got this party popping out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 Tell me what you want to do Do you wanna Do you wanna Sexy dancing Sexy dancing Do you wanna You don't wanna take it Cause you know we couldn't take it You shake it, be careful not to break it Don't break it Tábor. Meg lesz a népszavazás az olimpiával kapcsolatban, vagy mégse. Hát szerintem, ez. Ö... nem nálunk. Rómában ja, Azt nem tudom. Na azt csak azért mert van egy város, ahol nem. már ezt leszavazták. Egy szép német város. Ott azért nem élt meg a pályázat, mert aztán mm. végül is nem szavazták meg ott fönt északon. Ugye most még négy ilyen versenyben vagyunk róma, Párizs, Los Angeles és Budapest. Nem Romában a politikai, vagy ideológiai kérdés lettök mindegy. Uh -huh. Én, én ilyenkor most, mint magyar nézem az egészet, a többiek, eh, akkor mindig idikedek, hogy biztos utána számoltak, hogy rájöttek, hogy nem éri meg nálunk, ez nem is kérdés, nálunk nem így merül föl. És a mi népünknek a van olyan, hogy nem, nem, ilyen nem, esetben, nem, nem, tehát akkor, nem, ja, tudod, mit akarok kérdezni? Igen, nem. az, hogy mindenki azt fogja a, a, majd akarni, hogy legyen olimpia, és lesz egy ilyen 20 nem, ezer. Nem ezt akartam, uh, hanem ezeres. ezzel párhuzamosan, hogy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 Mert legalább szépen halunk meg, érted? Tehát nem tudom eldönteni, hogy, hogy, hogy így, ha ezen a gondolkodás mentén vagyok, igen. Az lenne jó, ha mindenki beáldozná magát, mert okos. Én szerintem egyébként, meg kérdez meg, szerintem legyen. legyen szerinted? Én szerintem legyen. Én tényleg nagyon-nagyon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 Állati alacsony szinte. A, a, a, valaki azt mondta, hogy ha a fidesz belebukhat az okos telefon, telefon problémába, nem buta gondolat, a, a, a, a, ugyanis a Fidesznek a technológiai fejlettsége, ami által a hatalmat az magas volt. Ez a Kubatóvában. És arra gondolsz, hogy akkor ennek a, a, a, a úgy látszik ez rendületével az elvárások olyan magasra szökhetnek, másoktek is, hogyha nem tudják teljesíteni az elektronikai adott esetben ügyintézéssel kapcsoló elvárásokat, akkor erre gondolsz, hogy belebuknak? Hát akkor, akkor bele, mert a civil szférával szemben védtelenek, a politikai pártokkal szemben védettek az alkuk kapcsán, de a, a, az idegen elemmel szemben, azért <haz> ezt jól érzi Orbán Viktor, hogy a norvég hadtestet, csak érdekes, az ő paranoiája teremtette meg ezt az egységet, az shakespeare is érdekes, a hogy itt is érdekes. Nem hiszem, hogy a civil szféra alapvetően ellenséges lett volna Orbán Viktorral szembe, de át a Lázáron keresztül sikerült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 Van olyan, és megjátszák, ilyen volt a mobiltelefonos tüntetés, a stb. Ezért nagyon érdekes. Már mint a... az internet adó előtt telefonon és telefonokat, a kezdükben magasra tartók tüntetésre. Hát ez most igen. már ugyanaz, hogy van hát mobilod van, részt Telefonnal, de az ügy az az igen, internet adó igen. eltörlése. E volt, illetve az elem az Egyetlen értelek. út, út van csak, több út a nevük. Figyelj, a, az egész most erről zajlik, csak most érte, ez egy apró kérdésnek tűn, de ha megnézed a matolsi féle pénzek kiáramlását, akkor mondhatom azt, hogy az egyik legsúlyosabb témánál vagyunk véletlenül. Az mert, tényleg súlyos, hogy titkoljuk, titkoljuk, na jó. megy ki a médiában a pénz, így. a médiában megy ki a pénz, csak hogy most nézed a pénz mozgását is az irányát, vagyis egészen félelmetesen alapos médiabirodalom épül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 Uh -huh. uh, uh, uh, a, Te egész Geri hát, Gerilla voltál? Hát, de már mindegy Csegevra után érted, nem fogsz szerepet vagy valamit váltani, de mondom neked, hogy jövök fel itt a kapujnál éppen mindig elmosődök renget, rengeteg ilyet, és képzeld a bal oldalon, valahogy nem értette meg soha azt, amit a oldal tökéletesen tud, hogy a politika tükröződés. Nem értik, érted? Hiába mondom akár a gyújt, bárkinek nem érti, hogy nem arról van szó, hogy az ő szerepe hogy fogalmazódik meg a mi Hanem a reflexióról. Így van. Így van. Igen. Jó, ne engem, ne engem győzni. Jó, csak, meg, de, mondom, de közben látod, hogy mi történik a másik oldalon, és azt kell mondanom, hát nagyon jól csinálják. Nagyon jól. A, a legzseniálisabb mondata a vs.hu a mondata komolyan olyan spíró regényeket lehet most majd írni, azt mondja, hogy a fantasztikus, most elmondom, nem egy percet kielemzem, hogy ők nem tudtak erről. Hm. A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 tehát, amikor képzeled de úgy mondanám, nem média munkások vannak, hanem média latrok. Uh -huh. Média latrok vannak a szerkesztőségben. Ja, Bene be pereljetek, élet, csak elemzek, vélemény mondok, mielőtt perre mennék. Szerintem már nem nem, nem, nem, nem, nem, mert jogilag igaz. Nem tényleg. Csak az fontos, hogy. Jó, no, csak figyelj, neked most uh, már kell olyan tapasztalatnak lenned, mondtam, hogy úgy fogalmazzál, uh, hogy kiragadni se lehessen a kontextusból, hogy valahol, a fölött. Jó, de figyelj, ezt? ha az igazságodra vagy kíváncsi, akkor azt mondanám, hogy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 Hát... Jellemzően mindig leszavazták. Igen, mert lehet tudni, hogy általában ezek azért nagyon-nagyon-nagyon veszteséges dolgok. De érte, nem szerencsés a veszteségi oldaláról tekinteni. Értitek, hogy azért nem vagyok teljesen olimpia ellenes, mert a... a...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 És valóban így van, hogy már egymást ez az ingatlan piaccal meg mindennel összefügg, de a sport eszméjében valahogy még hogy játszunk, lejátszunk ezt az egészet, abban még, az még mindig minden pénz megér. Tehát nem lehet feltétlenül csak a profit oldalához közvetteni a kérdést, mert azt mondanám úgy sajnos Jézussal, hogy a szegények továbbra is szegények maradnak. Ez nem változtatta a dolgot, tehát nem lehet tisztán fina. A, viszont Pá ne az igaz. Hogy a, az embereknek, figyel, ha nyomorultak, akkor legalább hat szórakozzon. A római polgár azért jobban él, mint most egy budapesti, csak úgy mondom. He -he -he. Yeah.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 Tudok róla, hogy te is értekeztél az ügyel kapcsolatban, és hogyha hallgattál, mondjuk így, hogy minket az élőadásban egy olyan szűk másfél órával ezelőtt, akkor ugye a másfél órával ezelőtt, akkor Dudival is beszélgettünk erről. Nagyon érdekes. Na, felteszek, egy, felteszek egy érvényes kérdést, én nem tudom eldönteni, azért tartom érvényes kérdésnek, ugye az a jó kérdés, hol nem tudom a választ, csak mondom a médiában dolgozóknak, hogy vajon. Ö, ö,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 Hofikós ho ho ho ho Kós énekelték, hogy minden lyukban legyen dugó, és így tovább <coughs> megérjük, és így tovább emlékeztek. Én azt mondom, hogy, hisz, hogy nem minden lyukban lássál leselkedő ellenséget. Jó, kérdez, Van olyan, ami... jó, kérdezek konkrétan, mert te az újságírós jobban szereted. ítéltek el a tavaly előtti futball csalás ügyben? Tudod, a magyarok részt vettek benne, S uh, egy lebukott egy nemzetközi Jog körözésen jogerős, belül. Jogerős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 a, ettől félelmetes nekem az egész, hogy, hogy figyelj, ha nézd meg, kik ülnek ott a VIP-páholyban. Legyek viccesebb? Akarod, hogy vicces legyek? Na, akkor az a, magyar, a szó, úgy, hogy jó, jó. Vicces akkor most vicces lesz. leszek. Az a magyar elit. Csányi, Garancsi, Mészáros, Még viccesebb leszek. Most a gerendai összeívta a magyar elitet,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 Most már az van, hogy különböző elit megfog... Ezt tegyük tisztában, igen. mert hangsúlytalan igen. néha a magyar nyelv. Tehát <gül> <gül> senki igen. vagy Szerbiában, bár ekkor és ekkor még elithez tartoztál, de nem a Szerbiában tartoztál az elithez, hanem nem, most azért ez vagy ez Szerbiában, mert úr. bár korábban az elithez tartoztál Magyarországon, igen. most már senki vagy, és egyébként igen, a Szerbiában. Ez, na, ez, hát igen, pontosabb vagy. Kicsit elemeztelek. Jó, jó, igen, és pontosan. Jó, csak mondom, hogy, hogy az elit megfogalmazásai történnek most. Én egy mondjuk egy 15 évvel ezelőtti elit megfogalmazásban még belefértem, a mostaniban nem, és nem fáj, de nagy félreért. Te vagy valamelyik, is vagy <gül> szerepelsz? A, a Svájciba. <gül> tényleg, tényleg, tényleg. A Svájciba. Igen. Na igen, jó, mert ők egyszer írtak levelet, hogy. Jó, akkor. Na. Igen. Most már elterjedtél. Kérdeztél, hogy mi a helyzet, hogy. Jól voltam a magyar is, de aztán szerintem már nem vagyok, szerintem nem nézegetem. a jó, közben vártam. Igen, az Hát csak ennyi, hogy, hogy a ha minden a hatalomnak mindig vannak valamiféle elképzelései, amik furcsa formákat öltenek azáltal, hogy aztán kisvasút vasút robog el a stadion előtt. Érted, hogy ebben az egészben van valami, de nagyon érdekes ez a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 Az, az nagyobb problémának érzem, mint a, a homlokzat fala a Budai várban. De. Ezért mondom, hogy a foci kérdés most már nem, nem az, ahogy, hogy figyelj, olyan trükkök vannak, hogy mindenkit honosítanak. Kézzel nagyon sok, egyre több magyar van, a, a, a, a, aki bosnyák, predáknak hívják, meg tényleg? Kámberának, mert mer, mer, megcsinálják okosba.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 Hát talán a honvédben van, de nem a de hát, örüljünk neki, hogy ez De hazudtak, érted? Most zavar, nem lehet azt mondani, annyi, hogy a puszkás, puszkás nyomatod ki, érted, szegény honvéd, azért mondtam a honvéd, hát ha valakinek van közel a ez az a honvéd, Idióta hát magyarok, igen, ugye nem felejtetétek el, hogy a... A, a úgy érzik, hogy bitorolják a nemutatústását. Hát, hát bitorolják is, de nagyon ügyesen csináltam le az végig végigcsinál, mindent, tehát jó legyen, de nem lesz ővé. Most nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy betúj, befolyásolni tudja -e annyira a bajnokságot, hogy a puskás benmaradjon e vagy nem. De én már liberális fonálféreg vagyok, hogy ezt a mondatot kimondtam, mert azt állítom ezzel, hogy belenyúlnak. Hú de érted, megint beperen én nem tudom megvédeni magam. Lazulás, sífer, lazulás képtel. A Sifel elnök lesz. sajnálom. <gül> Na, ez új téma, új órában hírek után, előtte meghallgassunk valamit esetleg szintén a princ, ne, ne, majd ne. akkor az hírek után hallgassunk valamit Jaj, a princ. De től. olvasok utána a focit. Jó, akkor is, ha hírni akarnak bennünket, tehát hogyha hívni akarnak bennünket, akkor a 0670 93 0099 a ön Facebookon pedig hallóit vagyunk.